Не обробляють землю, а тільки мучать. А казали, культура? У них закони бубном вибивають. Ходить Калатайло по селу б'єв Бубен і вигукує нові які-небудь укази. А аб баби посхаляються на тені та й слухають. Вивісив би на стіні, та й будь ласка, хай собі читають. Начитають, Темнота у них по селах. І шкіл мало, і лікнепів нема. Темні, темні, а от по своїх бібулештах не б'ють. Значить, у них там командир батареї земляк. Йому шкода свого села. Вигадуй, Те вони бояться нас дратувати. Спокійно, розважливо тече розмова. Дивись, Іване, каже один, лежачи до лілець і погладжуючи шкрупкою долоною травинку освітлено місяцем. Дивись, і тут ростеш поріж. Зовсім такі, як і в нас. Земля скрізь під нами одна, і сонце над нами однаково світить. Ходив я сьогодні, братці, обід через траншеї першого батальйону. Ой, леле, там ціле підземне місто спорудили. Якби не указки, заблудився б, як у лісі. Одна стрілка в ту роту, друга в ту, та на бойову охорону, а та в ленкімнату. Добре, що є указки. «Що воно значить, оте наше «Л»?» «Може, Ленін?» «Попав». «То прізвище нашого генерала, командира дивізії». «А як же його?» «Скажуть». «А коли хто спитає?» «Скажеш, людина, та й усе». «Людина, любов, хіба мало слів на «Л» починається?» «Недавно румунешти на нашу бойову охорону наступали. Але там молодці не розгубилися. Пустили в самі траншеї а потім перебили майже всіх з саперними лопатками. Буває чого ж. Братова приймила, приймака, а він безночі не тутешній, пожив три дні, та й шукай вітра в полі. А чули, що розвідники гамонять. Букім-то скоро підемо наступати. Як ходив я вчора старшиною на склад, то добре все собі обкмітував. Ось скільки там гармат за горою, не годен перерахувати, а хлопці, все такі буцматі та виднобувалі, вже кажуть, ті їхні доти, всі у нас на картах зазначені. І кожен має свій номер і навіть кличку. І кличку то вже брешуть. І вже пристріляний кожен дот. Як почнуть артпідготовку, кожна батарея знає, по якому її ціляти. Та потому, а та потому гатите йому в лоба, аж поки він і не лусне. Снаряди їх не беруть. Сюди Малановський тисячу літаків пустить, щоб на кожен дот і літак. Кажуть, нібито ці доти тягнуться від самих Карпат аж до Чорного моря. Суціль, як ота лінія Манергейма. Це їм німецькі інженери набудували. Падлюки, у мене хату пустили з дивом. А я замурував би в хижі дочку від Германії, то в праві так шмагали, що, вірите, шкура на мені полопалася. Признався? Дуський. А мого Василька не чути. Був у Рурі десь, а тепер і зовсім не чути. Розвезли розмикали наших дітей по всенькому світу. Всім вони гарні, доки молоді та здорові та цвітуть, як мака. Шукай тепер, а де шукати? Може, давно вже розбомбили союзники. Кому яка доля, братці? Руки я, звісно, не хотів би збутися, бо то дуже кепсько, адже я тільки дві зими до школи ходив, одною головою важко було б жити. А без ноги їй право не страшно. А як спати? Байдушки. Жінка сама скидала б дерев'янку. При цьому хтось вкидає дотип, всім стає весело, і бійці сміються довго в волю і, не хапаючись, ніби їдять. Коло штабу батальйону стиха заграв акордеон, заспівав своїм приємним голосом загальний улюбленець Льоня Войков комсорг батальйону. Как усталий боєць, дремлять війна. З командирської землянки мінроти. Вийшли офіцери і про щось жваво розмовляючи попрямували на музику. «Файні хлопці!» – зауважує один, дивлячись у слід офіцерам. «За молоді тільки!» «Молоді та ранні!» «Знаєш, скільки вже Брянський у цьому полку?» «Від його заснування!» «Шість раз поранений!» «То, що він і білий такий!» «Видно, кров'ю зійшов на операціях!» А Сагайди не влучиш, коли добрий, а коли як звір. Особливо не люблю, як він мерзить мене за те, що наркомівської норми не дають. Начебто я винен, або ще про мою килину всяке версти починає, що йому до твоєї килини, хай краще своєї пильнує. Зате в бою з ними буде надійно. Обстріляні не підведуть. А цей новий, чорнявенький, не Кавказ часом. Джеркотів сьогодні по якомусь з Магомедовим, який там Кавказець. Черниш, з наших українських він, і з тих, що на заслання їх при цареві гнали. Батько його нібито революційним студентом був. Такий поштивий і бійців називає на Це попервах, потім тихатиме. Як він спитав на політзанятті, хто скорив газету? Я хотів збрехати, що не бачив, але не міг. Якось тобі наче всередину дивитися. А моя пише, хліба стоять як сонце. вийдеш і з головою пірнаєш. Ніколи, каже Грицю, не забуду я часи нашого щасливого прожитку. Літа нашої молодії. Як вийду, каже, надвечір за ворота з сином на руках, а теплий вітер віє з півдня То й здається мені, що то вітер із самої Романії Від тебе, Грицю Щодня рота займалась бойовою і політичною підготовкою за планом, складеним Брянським Командир роти не допускав найменших відхилень Так, ніби рота стояла десь у мирних таборах, а не на передових позиціях під ворожою висотою серед цього гарячого південного степу. Політ навчання з бійцями Брянський провадив завжди сам. Я вестиму роту в бій, говорив він, і я зацікавлений більше за всіх у тому, щоб вона була вихована як слід, згуртована й дружна, щоб не підвела ні себе, ні мене. Від того, як я її виховую, залежить не тільки те, як вона виконує свій бойовий обов'язок. Зрештою, від цього залежить і моє власне життя. Я мушу виховати її так, щоб у всяких обставинах міг цілком покластись на неї і вірити їй як собі. Сьогодні в роті борхливий день. Парторк батальйону приніс екстрений випуск листівок про подвиг Саміла Поліщука, який обою під ясцями знищив власноручно шість ворожих танків. По телеграфу прийнято з Москви указ уряду про присвоєння Поліщукові звання Героя Радянського Союзу. Слава про невідомого досі нікому рядового бійця стрілецької роти за кілька днів облетіла весь Другий Український фронт. У підрозділі Брянського на цю подію відгукнулися особливо жваво. Поліщук був земляком багатьох бійців роти. Це був не якийсь казковий, маловирогідний богатир, а близька їхньому розумінню людина, звичайний вінницький колгоспник-тракторист, що прийшов на фронт, як і багато бійців роти Брянського з останнім поповненням. Ще недавно Поліщукові, як і їм, жінка, мабуть, приносила в запасний полк пироги самогон у простій селянській торбі. Командир третьої обслуги Денис Блаженко, високий, кряжистий мовчун, завжди насупленими чорними бровами, Заявив раптом, що він знає Поліщука особисто, бо ще задовго до війни вчився разом з ним на курсах трактористів у Ямполі. Це ще збільшило загальне збудження. Який же він з собою? Селяч, борець, шибайголова? Звичайнісінький собі чоловік, відповів Блаженко, хмурячись, такий би, як я. Сумирний був і не забіяка. Справа ж не в тому, селяч він там чи ні, Терпляче пояснював Брянський зміст подвигу. Головне, що він не розгубився в рішучу хвилину. Часи танкобоязні, видно, таки справді минули. В чому тут річ? Все дуже просто, товариші. Танки йдуть. А Поліщук чекає. Танки його не бачать, а він їх бачить. Вони зверху, а він у траншеї. В таких умовах людина далеко сильніша за танк. Тільки не розгубися. Бий і пали. І вже бійцям уявлялися спалені сонцем солонцеваті поля під яссами, гарячі, задушливі траншеї, в повний профіль і ворожі гуркітливі танки, що сунуться на них, як сліпі незграбні потвори. Ревуть, насуваються все ближче, пашать пекельним смородом газів. А вінницький тракторист стоїть по плечі в сухій, надійній землі і, затиснувши пляшку КАЕС у руці, чекає, чекає. Чекає, бо не хоче, щоб ці сліпі потвори перейшли через нього і знову поповзли з пекельним гаркотом на Україну, сіючи всюди гори і смерть. Бий і пали. Бійці думають. Кожен із вас теж це міг би, каже Брянський. Хіба ні? Я зміг би, сердито буркає Блаженко, блимуючи на Брянського своїми яструбиними очима. До самого вечора в ячейках не змовкають розмови бійців про подвиг земляка. Оце вам і поліщу. Шість танків підбив, а сам застався живий. Тільки кажуть, як вернувся після бою в окоп, то жаби злякався, так злякався, що з окопу вискочив. Отаке буває. Розпалені погляди бійців раз по раз зупиняються на ворожій мовчазній висоті, переносяться далі від неї вліво, де лягли до самого моря великим сонцем простори чужої країни, таємничі, закуті в залізобетон. Брянський бачив, що сьогодні бійці стали певнішими в собі, Видно, що декотрі навіть з нетерпінням чекають бою. Його радував цей дух, бо ж саме такий дух потрібен, щоб гідно зустріти те, що буде. Вже скоро, скоро загримить грім, товариші, говорив Брянський, походжаючи по вогневі і задумливо помахуючи листівкою. Скоро, скоро вдарять блискавиці під цим чужим небом. А я зможу. Раптом каже Денис Блаженко, дивлячись на висоту, як мисливець на тигра. Черниш лежав у траві на краю насипу, розглядаючи ледь помітні, замасковані по підгір'ю доти. Мовчазні, наче покинуті людьми. Що там робиться в тих загадкових бетонованих черевах? Що роблять там гарнізони? Що планують? Що готують? Іде та стежка по нагрітій сонцем висоті, якою рано чи пізно доведеться бігти, згинаючись під кулями. Іде те місце, де може доведеться впасти. Рейки на насипу поржавіли за літо. Давно тут не ходять поїзди, а семафор в долині на заході стоїть весь час, день і ніч відкритий. Черниш звертає свій погляд на нього. Хто відкрив його? І коли, і в які краї він манить, товаришу гвардії молодший лейтенант покликали Чернишада знизу з-під насипу. Овернувшись, він побачив бійця свого взводу Гая, високого сумирного юнака. Недавно його приймали в комсомол, і Черниш не забув, як Гай розповідав, що його брата стратили окупанти. Вас кличуть командир роти, посміхаючись, передав Гай, задерши голову маленькій висвілій пілотці, що кумедно сиділа на самім його тім'ї. Уже повернувся. Черниш знав, що брянський у полку на партзборах. Уже. Черниш скочив униз, швидко всміхнувся. Гай був чимось, наче збентеженим. Наступ було перше, що подумав Черниш, глянувши на хлопця. «Значить, наступ!» Коли вони йшли на вогневу, гай щоразу оглядався на офіцера, мов би хотів щось сказати і не зважувався, і лише дивно все якось посміхався, мружачись при цьому так, наче збирався чхнути. Видно було, що на серці йому щось мулює. «Страшнувато?» – запитав Черниш.